A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem إن الحمد لله نحمده ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يحده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد والله سبحانه وتعالى كي ناسي بشاستيو كي يمني بشاستيو دفعنا ودو جموة ليفي جماعة ميسمو نعاولي التأمو Sbavo rizg u uzroci obskrbe. I ova tema je malo, kažemo, opširnija i nju ćemo pokušati neke, neka 3 do četiri predavanja, ako bo ovdje. E, vaš organizator je napomenuo da ja skrijenem pažnju samo da neće biti znači, onaj, e, predavanje jedno za drugim, pa ćemo se ja i brat Semir mijenjati. U <clears throat> prilike svaku svaka druga subota, ako Ova tema, ili zašto sam se ja odlučio na ovu temu? Zato što je upravo potrebna, jer današnji narod ili današnji ti skrbnici, ljudi, pa i žene, one u su počele raditi, one baš radi te obskrbe. Da se, znači, ljudi su spremni deset ili 8 ili deset sati, znači svakodnevno raditi kako bi došli do te obskrbe i mi muslimani i nemuslimani ili slabi muslimani znači imanski slabi muslimani on vidjećete da svi ljudi da kažemo trče svi ljudi rade svi ljudi rade svi ljudi tragaju za tim deskom mi muslimani smo u prednosti nad da kažemo nemuslimanima i u prednosti znači iman je prednost po pitanju obskrbe i uprovečera ćemo i a, pokušati spomenuti glavni da kažemo razloge ili uzroke opskrbe. Nema sumnje da i muslimani i nemuslimani se sastaju ili da kažemo imaju zajedničke razloge, znači dunjaalučke za popitanje opskrbe. I zato ulema, odnosno zato se opskrba ili traganje za opskrbom imate dunjaalučke razloge i tu se sastaju znači sa nevjernicima, mi muslimani i imamo imanske razloge. I mi večera ćemo onaj porazvalati, bit će temo, znači imanski, da kažemo, razlog obskrbe. E, prije nego što počnemo spominjati te razloge jedan po jedan, hoću da spominem jednu činjenicu da Allah subhanahu wa ta'ala dunjalog daje i vjerniku i nevjerniku. E, to, to, toga smo mi, znači, svjesni i vidimo mi, znači svojim očima, živimo, znači, među Mi smo, da kažem, na području gdje nemuslim, nemuslimani znači, nas okružuju. I vidimo da i Allah s. nj. njih opskrvio. Ona, I upravo, znači, Allah s. nj. Znači, zato što je milostiv, znači, ar-Rahman, znači, milostiv, znači, i milost njegova obuhvata, znači, sve ljude i životinje. Ukjane bil mu'minina rahima. A sa vijednicima je, znači, posebna milosti. Allah s. nj. znači, posebnu milost, znači, dao vijednicima onaj Normano da pita milost da kažemo da bi mi nisu iskusili a onaj upravo alasmo tada postavio razloge znači te opskrbe mi ćemo čeras onju pričati e uh, razlika još jedna između vjernika <klično> klik i neljernika po pitanju opskrbe mi smo isto svjedoci da imate nevjernika tu opipljivu opskrbu, dunjalušku opskrbu, znači imaju, je, znači, ne, ne znaju ni oni sami koliko imaju, da, da kažemo, te opskrbe ili tog dunjaluka. Međutim, razlika između vjernika kada dođe do opskrbe, a kažemo, te dunjaluške opipljive opskrbe, jeste što vjernik uživa u toj opskrbi. Ima, znači, posebnu slast. Nikad vjerniku nije na ovom palo da se ubije. Znači, da, da čovjek izvrši samoubistvo, međutim, svjedoci smo da nevjernici, pored tog ogromnog bogatstva, izvrši samoubistvo. I upravo ovdje najveća razlika između vjernika i nevjernika po pitanju obskrbe. Nemaju znači sreću, odnosno dokaz, jeste da Dunjaluk ne donosi znači sreću. Da je Allah subhanahu ta'la, znači Allah subhanahu ta'la je onaj koji daje sreću, ne Dunjaluk. Njavku je jedan od razloga, može biti jedan od razloga sreće, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tri stvari čine znači zadovoljstvo i sreću na dunjavi. Nama je znači poznat taj hadis. Pa po, poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo hairli, znači čestitu ženu, pa je spomenuo znači hairli, da kažemo dobru jahalicu i spomenuo prostran stan. Znači onaj sekendo da smo kuću koju čovjek onaj goren. je prostrana kuća. U jednoj predaji se spominje, znači, hajirli je dobar, dobar, onaj, komši. Ona, Al ove tri stvari su, znači, onaj, spomenute ono što čini sreću na ovom dunjalu. Međutim, kad dobiješ ove sve stvari, ovdje možemo uh, vidjeti prostavnom kuću može imati vijernik i nevijernik. Da kažemo, hajirli ženu, najčešće vijernik ima hajirli, hajirli ženu, kad ako je vijernica. Znači, tu samo može čovjek biti, da kažemo, siguran. Uh, I ne samo kad je u pitanju žena, kad su u pitanju muškarci šta njega sprečava da on ne vara svoju ženu ili šta ženu sprečava da ne vara svoga muža osim iman. U Allaha s.t. Znači, zna je Allah vidi i to ne smije raditi ne zbog muža ili ne zbog komšije ili ovog ili onoga, nego neće to da radi i boji se Allaha s.t. I zato je prednos Allaha opet u imanu, u odnosu na da kažemo, ne iman ili nevjeru. Onaj, što se tiče jahalice, što se tiče kuće, što se tiče žene, znači mogu imati muslimani, nemuslimani, međutim potpuna sreća dolazi samo sa imanom. I upravo mi ćemo večeras da spomenem, da počnemo da onaj, spominjemo ili da nabrojimo neke od, da kažemo, glavni razloga im, onaj, obskrbe. Prije nego opet što krenem, hoću da spomenem jedan događaj isto koji je uglavnom onaj, poznat manje više većini muslimana, kada je poslanik s.a.v. sa jednim ashabom e, došao da klanja u džamiji, ovaj ashab je imao devu. Pa je pitao poslanika s.a.v. prije nego što je ušao u, u, u džamiju, kaže, e, Aqiluha u ete etavak, vakilu ala Allah, au etrukuha. Kaže, hoću li je poslanice svezati pa se osloniti na Allaha ili ću je pustiti pa se osloniti na Allaha? Pa kaže je poslanik glasalim, akilha fe tevokel alallahu. Ovo je poznato, onaj, da kažemo, i u narodu. Kaže, sveži devu pa se onda na alallahu. I to je poslanik glasalim upravo i rekao, znači, sveži devu pa se osloni alallahu. Upravo zato što ti nju kad svežeš, može se desiti da ću doći lopu i odvezati i odvesti. Može se desiti da onaj uh, povezac ili onaj ona konopac ili da, da, da bude slab da pukne, pa da ona pobjegne, da, da ostaneš bez devi. Una, u današnjim, da kažemo, prevedeno, uh, napravi, da kažemo, zaključaj auto pa se osloni na Allaha. I pored onoga što zatim zaključaš i što uradiš sve uh, unaj, mjere sigurnosti, ne znam, zeder ili ne znam šta, sve se onaj uh, ugrađuje, dođe lopov opet, provali, uh, međutim, uh, ne smije se čovjek osloniti znači, na taj razlog. Nije razlog, ne čuva razlog auto, nego Allah čuva razlog, ali je, pozna, ali je potrebno šta? Od vjernika, a kileha fatauke I upravo e, kada ulema pričaju o razlozima, obskrbe prvu stvar koju spominju, spominju tebako na Allah, znači oslana se onaj na Allah, da se čovjek osloni na Allah, znači kad sve uradiš, znači ustao si na sabah, krenuo si na poslu i kad je Allah smutala, znači da radiš svakodnevno ono što ti je znači, obaveza, dobiješ onu platu, mi smo svjedoci da ona plata nekom bude onaj, mjesec dana, a nekom bude deset dana, a ista plata. E onda, ovdje se zapita čovjek, onaj, da si ti se oslonio na Allaha, znači istinski, kakav je tvoj oslonac na Allaha i koliko ti je tvoja veza jaka sa Allahom? Beri će tu me što ti je Allah propisao. Zato imam termizi, Ibn Umaar ibn Josta znači prenosioci hadisa od Omera radijallahu ta'ala anhu prenose hadis je kaže Allahu poslaniku sallallahu Lev ve sellem لو انتم توكلتم توكلون le الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير. Taqdu himasa wa taruhu bitana. Kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi prenosi se od Omera radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve rekao kaže da se vi Allaha istinski oslonite kaže Allah bi vas obskrbljio kao što obskrbljuje ptice Ti želemo i rukovati da onaj posiju pa da obradi, da okopaju, pa da čekaju onaj plod. Nego one subhanallahu krilima svojim idu i traže. Ona međutim istinski oslonac Allaha Subhana Tala upoređuje, upoređuje sa pticom koja nema ni pameti dovoljno da kažemo nije, akela znači razumna. Nema razuma da kažemo da ovo, da radi ono što mi moramo da radimo. Međutim, kaže da se vi na Allaha oslonjate istinskim osloncem, kaže Allah bi vas obskrbio kao što obskrblje pticu. I ovdje upravo, da kažemo, ključ razumijevanja e, tevekula ili oslonjena na Allaha, kaže, tako da u himasa, o taruhu bitana. Kaže, ona ujutro osvane praznog stomaka. O, kaže, o taruhu bitana, kaže, a vrati se o punog stomaka, što je ovdje potvrđeno da je izašla iz onog gnjeza. Znači, otišla da traži obskrbu. I zato čovjek mora da ustane za obskrbu. Ne smije sjediti, ne smije prespavati sabah. I onda od sloncena laho neku prespava sabah, pa kako da ga Allah obskrbi? Ili onaj koji da kažem ne obraća pažnju na namaz, uopšteno, kako će ga Allah obskrbiti? Obskrbi će ga, možda će ga Allah obskrbiti, ali neće imati berićeta u toj obskrbi, neće imati sreće u toj obskrbi. Neće moći uživati u toj obskrbi. Ovde znači da u poslednik sada znači onaj recept odnosno dao uh, odgovor na Šta je teku znači istinski oslonac na Allaha subhanahu wa znači da čovjek ustane za nafakom to je onaj da kažemo donjački razlog tražiš i onda se osloniš na Allaha subhanahu wa taala znači kad srežeš devu onda se osloniš na Allaha i tražiš ho da lađati da beri što to ono što ti je dao mi smo isto svjedoci čovjek istu isti članova isti broj članova porodice imaju dva, isti, dva čovjeka dvije porodice imaju isti znači članove porodice i imaju iste potrebe međutim jedan I imaju iste plate, iste doprinose, da kažem mjesečne. Jedan, potroši do pola mjeseca, drugi, uš, znači, budemo do kraja mjeseca i uštedi. I školuje možda dijete. I možda ostavlja da pravi kuću. Onaj, ovdje je razlika u onome što Allah smutila, znači, dao obskrbu. Znači, beričet, znači, zato nije količina uopšte, znači, bitna onaj, u islamu koliko je bitan kvalitet. Kvantitet, znači, nikad nije u islamu bio, da kažemo, toliko bitan koliko je kvalitet bitan. I zato čovjek što se tiče znači tog tevakula mora razumjeti znači ispravno znači taj tevakul. Omer radijallahu radijallahu ta'ala anhu, ana Ujmanu se zadesio prije samog polaska na hadž. Pa je jedna grupa znači Jemena se, se spremila za hadž i sve su s sebe, da kažemo spremili, osim jedne grupice male u toj velikoj grupi koja je bez ičega znači krenula na hadž. Pa ti Omer radijallahu ta'ala anhu kaže Ko, su ovi? kaže: "Ko ste vi?" Kaže: "Ko ste vi?" Puste vi krenuli. Kaže, krenuli na hađu. Kaže, nahnu mutavakilina ala Allah. Kaže, mi smo koji se oslanjeni na Allaha, a bez ničega krenuli. Kaže, bel entum mutavakilina ala Allah. Kaže, niste vi oni koji se kaže na Allaha. Kaže, vi ste oni koji se ne oslanjaju na Allaha. Kaže, onaj koji se osla, oslanja na Allaha, kaže, to onaj kaže koji posije znači to sjeme, pa se onda nada da će izaći to sjeme, da će niknuti. Onaj ko nije posio sjeme, kako će se nadati da će niknuti, niknuti sjeme? Tako da onaj koji hoće da se istinski osloni na Laha, znači prvo posiji, pa se onda na Laha osloni, znači da ti ne dođe ptica pa da pojede to sjeme. Ili da ne dođe poplava pa da, da kaže, ne uništi tu taj tvoj usjev. Tako da čovjek da sve o sebe i onda se osloni na Laha. I to je istinski istinsko oslonje na Laha. I zato u Lema kada pričaju o definiciji, Tevacula kaže, sitko e اعتماد قلب على الله ما اخذ بالاسباب kaže istinsko ositko znači znači oslanjanje na Allaha znači srcem kaže ma akhdi bilasbab kaže sa uzimanjem uzroka znači te obskrbe da bi ured znači dođeš do obskrbe ti moraš istinski znači onaj oslonce na Allaha znači srcem a svojim tijelom moraš da kažemo potruditi da dođeš do te do te obskrbe tako da onaj ono što je do Mi moramo, znači, uraditi i zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže na ovu temu وَمَنْ يَتَوَكَّلِ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ A onaj koji se kaže osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala kaže فَهُوَ حَسْبُ kaže on mu je dovoljan. Tako da on najprvi, znači, ili glavni razlog obskrbe jeste, znači, tevakul, znači, istinski tevakul na Allaha, znači, istinski oslonac na Allaha. Znači, sve od sebe daš, pa samo on da osloniš na Allaha. Mi dobro znamo i svjedoci smo da imate ljudi koji dan, noć rade. Znači fizički znači umaraju se dan, noć. Pa čak da kažemo i psihički se umaraju dan, noć, ali nemaju opskrbe da kažemo neke velike. Mala im obskrba. Za razliku od ljudi koji malo fizički rade i psihički se malo umaraju, znači u tim ogromnu obskrbu imaju. Šta je odgovor na ovo? Znači, odgovor na ovo jeste upravo ako je čovjek vjernik i zna da... Ono što je, da kažemo, razlozi koje je on, da kažemo, uh, uradio, dao od sebe, da nije to razlog njegove obskrbe. To je ono što mi moramo da uradimo, znači što smo obavezni da uradimo. A razlog obskrbe je gospodarstvo, Zuhana Matata. Znači, Allah daje kome hoće, a uskraćuje od koga, znači kome hoće. Tako da čovjek, vjernik, ne smije nikako da se veže za one uzroke, za razloge. Razlozi nisu ono, apsolutno, da kažemo, e, oni ne daju, znači, sami po sebi ne daju obskrbu. Ali obavezno, znači, razumijevanje, musliman mora razumjeti on mora ustati, znači, za tom obskrbom, a oslonice na Allah smutala, znači, biti ubijeđen da Allah smutala, znači, daje obskrbu. Zato što su njegove riznice, znači, ne U jednom hadisu je došlo kada bi svi ljudi tražili sve svoje potrebe, znači, svi ljudi i džini a, na, tražili svoje potrebe, I Allah subhanahu wa ta'ala znači svima udovoljio znači njihovim potrebama. Sve što oni znači trebaju. Kaže ne bi umanjilo. Došla u hadisu subhalla kaže ne bi umanjilo od Allahove znači riznica. Ona kaže ni koliko kaže igla može da iz, izvadi iz mora. Koliko igla može mor izvadi. A kaže ne bi ni toliko kaže umanjilo od Allahove riznica. I kolika su Allahova kolika su kolike su da kažemo riznica Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato vjernik te stvari mora imati na umu. I mora dati ono što je do njega. je oslan se na Allaha. Rijegove riznice su neprisušive. Tako da obskrba e, ne treba da bude, da kažemo, problem kod vjernika. Spomenuću jedan primjer kada je e, desilo se na, u jednom, narod, u jednom narodu se desilo da je hrana poskupila. U vrijeme jednog pobožnjaka, koji je isto razumio obskrbu i razumio, e, da kažem, oslanjanje ispravno, razumio oslanjanje na Allaha, Pa je došao mu jedan čovjek sa pijace, e, trgovac, jedan usplahiren i zabrinut, kaže, znaš li da je, kaže, hrana poskupla, kaže, na pijaci, pa mola i pobožnjak, ovo ovaj je alim, kaže, da ubali, kaže, uopšte mene sikira, kaže, kada bi svako zrno bilo, kaže, dirham ili dinar, svako zrno pšence, kada bi bilo vrijednosti, kaže, dinara, kaže, ne bi me apsolutno, kaže, brinilo, niti, niti me, kaže, sikiralo, zašto, kaže, zato, <laughs> kaže umirtu an abudallaha kama amirani wa huwa yirzu jer, hu kaže jerzuku mi kama wahdani kaže meni je naređeno da Allaha obožavam onako kako mi je naredio kaže moje da Allaha obožavam kako mi je on naredio a kaže na Allahu je kaže na me obskrbi kako mi je obećao <laughs> Allahu ekber to su da kažemo razumijevanja ispravna da kažemo što se tiče dunjaluka Mi za Dunjankom ne trebamo da se brinimo, apsolutno da kažemo u tom smislu, ona, hoće li ga biti ili neće biti. Niko od umeta neće umrijeti od gladi. To je poznato. Da umet, Allah smutila, znači, u hadisu, u Buhari, Buharija prenosi hadis, da je poslanikla sveme, znači, jedne prilike je da se vraća u, <hlasana> onaj, sa jednog pohada, pa je u, u Beni Hanife, znači, mešći Beni Hanife, kada je ocijeo, pa je kaže, poslije namaza, digao ruk i kaže, dugo je dovio. Možda je Znači da sam ga spominio ovaj hadis ovdje, uglavnom pune, dugo je dovio pa je se okrenuo ashabima, pa su da ashabi upitali poslaniče šta si dovio, šta si tražio od Allaha? Kaže, tražio samo od Allaha da ne uništi ummet, kaže, sveopćim sušom, tu jeste glađu. Kaže, pa mi Allah, kaže, uslišao tu je Kaže, pa sam molio Allaha da ne uništi ummet sveopćom poplavom. Kaže, pa mi i to gospodar, kaže, uslišao. Onaj, pa sam, kaže, molio gospodara da ne uništi ummet vanjskim neprijateljem. Kaže, pa mi je to gospodar uništio. Ona uslišao od ovu. A mi smo svjedoci, u Bosni, goloruk, narod, se odbranio, da kažemo, treće ili druge sile u Evropi. Bošnjavski narod, muslimanski se narod odbranio od, odbrani od srpskog agresora. Znači, goloruk, ona, ali mi smo umet poslanika sa SNM, gdje Allah smutala objećala, znači, poslanika sa SNM, da neće uništiti umet, znači, vanjskim neprijateljem. Imamo jednu ovdje, da kažemo, Uh, a to je tema, će, to treba posebno znači, na tu temu onaj, govoriti i progovoriti. Uh, treći ili četvrti, onaj, četvrta dova ili četvrti... Četvrta dova poslanika je bila, kaže, pa sam gospodara da ne uništi ummet, kaže, međusobnim trvenjem. Je li mu uslišano? Nije uslišano. Pa bila, za poslanik se zabrinuo, kaže, nije mi Allah uslišao, kaže, da ne uništi ummet međusobnim trvenjem najveće da kažemo eh, najveći musibet eh, ummeta jeste mi mi smo sami sebi najveći musibet. Nećemo biti uništeni ni glađu ni poplavama ni, ni da kažemo uništeni. Da znači, ćemo biti uništeni. Biće poplava, bit će gladi, da kažem djelimično. Ona i glad ima ra svoj razlog, ima svoje uzroke. Znači, kad se čovjek udalje od vjernih, znači, pa se ne osloni na Allaha, znači, makar i bio i vjernik, znači, njegova vjera kad je slaba, pa Allah pošalje iskušenje da te, da te vrati, znači, da vrati uh, te ljude sebi, da vrati Allah, usponatala, znači, ona i ljude. Tako da, djelimično ima, da neko ne razumije, znači, ali potpuno, znači, umet kao umet, znači, on će onaj, da dominira, da kažemo, i on će do, do, do kraja sudnjega dana biti, osim 40 godina prije sudnjega dana, znači, on će, Da neće biti niko ko će reći Allah, ko će, znači, to je poznata, to su druge teme. Ali umet neće biti uništen, znači, ni poplavom, ni sušom, ni glađu, ni vanjskim neprijateljem, što je bitno, što hrabroviće nama, ali smo naj, da kažemo, uh, osjetljiviji, naj, da kažemo, smo tanji, i naj, uh, najviše što moramo obratiti pažnju, hala, međusobno trvenje. To nam uznima snagu, zato Allah kaže, svojom, tada, voljate uh, uh, uh, nazavu, fe tafšelu kaže nemojte se kaže razilasti, kaže nemojte se svađati, znači međusobno fe tafšelu kaže paći te kaže onaj biti poraženi, fe tzehberihukum kaže i vaša snaga će se kaže raspršiti, kaže ode vam snaga u tom vašem nadmetanju, u raspravljanju, u... raspravljanju u... bespotrebno da kažemo trvenju. Ona to je obavezno I ovdje Allah mi je jedan e, crveni alarm mora za svakog muslimana da se upali, ona jer posljednjem poslanikom nije mu bila uslišana dova da će međusobno trvenje, znači da će to uništava ummet. To da kažemo tkivo Onaj, srž umeta, znači uništava najviše. I ovo su, da kažem, nažalost, naši onaj, neprijatelji islama i muslimana, a, da kažemo, shvatili. Mi moramo u ovome prijeći, da to naša bolja, da je to naša slaba tačka, jer to je istina. Da bi se mi, da kažemo, upozorili, nažalost, i naši neprijatelji znaju u ovome. I najviše što koriste tako mi je Allah najviše što koriste onaj... Da uništavaju umet muslimana ili islamski umet jeste, vjerovite, međusobnim trvenjem. Ne trebamo daleko da idemo na naši... Danas, da kažemo, medije su onaj dostupne svakome od nas. Vidimo šta se dešava na istoku. Vidimo šta se dešava među samima nama. Onaj, zavadi pa vladaj. A muslimane je najlakše zavaditi, zato što nisu svjesni da je to trvenje međusobom, znači najveći, da kažemo, faktor koji nas onaj, uništava. <clears throat> Dosta ljudi, da kažem, nažalost, među muslimanim, ne znaju za ovaj hadis. I, nažalost, opet kažem, moram, dosta ljudi nije se udostojilo da pročitaju u Buharinu zbirku hadisa ili je muslimo u zbirku hadisa, a ovaj, ovaj hadis je u, Muslimu, u Buharinu i Buhariji muslimi prenose ovu, da kažem, u predaj. Poznaj. Međutim, poznati onima koji su čitali. Ja ummeti ikra, o, o ummeti čitanja, učenja. Međutim, nažalost, nismo mi takvi u, u, zadnje, u posljednje vrijeme. Da se vratim na ovu temu, tevakula, koliko je bitna st da tebekl odnosno oni razlozi koje čovjek uradi sve što je do njega nisu oni da kažemo ključni hoćete Allah opskrbiti ili neće ne smi se čovjek vezati znači srcem znači i naj da misli da su da su razlozi sebebom ili uzrokom znači čovjek koji je gospodar znači onaj koji obskrbljuje, ali smo obavezni da onaj, se da dam ono što je do nas, da damo, znači da svežemo deo pa da se onda na nas onaj slanimo. Ja ću još jedan uh, jedan slikovit primjer naj navesti što se mene dojmio. Onaj čovjek je doveo malog uh, sinčića u, u trgovinu uh, i kaže pred onim trgovcem, uh, sina, ako budeš zno nabrojati do 10, kaže dobićeš što što ti voliš. Šta, šta najviše voliš kaže u ovoj trgovini uzmi se. Jo ne koji spika, koji iz topa, ko 1 2 3 4 do 10 na broju. I on je izabrao, imao neko najljepšo stvar koju vidio u trgovini, uzio, uzio znači zato što je dobio, znao do 10 broja. Sutradan taj mali isto, ponovno dolazi u trgovinu, dolazi kod njeg trgovce, opet koji stopa, 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i hoće da uzmem u stvar. Evo, trgovac kaže, polako, polako si me, šta je bila? Pa kada juče sam brojio, <laughs> kaže, ovo ću opet da uzmem. Kaže, sine, jest međutim <laughs> isti broje međutim onaj to jes' bio razlog što si dobiju ovu stvar al danas kaže babo je to platio onaj nije hoće da kaže se ovdje da nije ono njegovo brojanje znači razlogom bilo znači, njegove, njegove nagrade jes' bio uzrok <laughs> uzrok al ne može biti stalno Međutim, bio je neko ko je, da kažemo, platio, ko je, da kažemo, to onaj, priuštio. Walillahi methalu ala, znači, sa Allahom se primjerom ne može ništa porediti. Međutim, isto tako, imaju uzroci koje mi moramo ispuniti da bi nam Allah dao obskrbu. Tako da mi moramo isto ispuniti, da kažemo, da znamo brojati do deset, pa da bi bili, da kažemo, od Allaha subhanu tada, znači, da bi bili nagrađeni zas mora istinski se osloniti na Allah subhanahu ono taala dati sve od sebe pa samo se da na Allah os osloniti i onda će gospodar svoga ono nalaziti znači, sigurno znači da da da <clears throat> drugi razlog drugi razlog je e, bogobojaznost takova bogobojaznost je isto jedan od jedan od srž, srž od, od glavni da kažemo razloga onaj je opskrbe na na ovu temu znači ajeta e, sam sama takva u Kur'anu na preko 70 mjesta u Kur'anu spomenuta takva pobožnost. Mi ćemo večeras samo dovoljno nam je jedan ajet da spomenem znači koji je vezan za za za obskrbu, znači kao uzrokom, kao sebebom, kao onaj razlog men uzrokom obskrbe, znači ta pobožnost jeste je kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Vaman <clears> yattakillahu <throat> yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la Ovaj jerzuku jer zoku min haythu la ihtasib to je, znači uh, tema večeras, večeras tema i to se nas tiče. Kaže onaj koji se kaže istinski Allaha boji, umay yattaki Allaha, koji se istinski Allaha boji, jeđa lahu makhraja, kaž da će mu izlazi svake situacije, voj jerzukhu min haythu la ihtasib. Kaže da će mu obskrbu odakle se nenadate. He always ovaj, znači večerašnja tema znači razlog opskrbe. Allah obećao znači da će dati obskrbu i odakle se ne nadamo. Međutim umen yetekillahe. Znači ovdje je došlo umen yetekilla znači şartije men şartije odnosno uh, i ko se bude znači bojao Allaha znači to je up, uh, uh, postavljeno kao uvjetno. Men je uvjetno znači Allah smo da znači uvjetovao znači opskrbu sa bogobojaznošću. I kaže i ko se bude znači uvjetno ko se bude Allaha bojao da ćemo znači izgleda, uh, on jer je da mu je rješenje svake situacije i opskrbi će kao da, da se on ne nada. Ovde se uvijek postavlja pitanje, ja volim postaviti pitanje, ako je Allah su mano tada znači postavlja znači, kao uvjet ona da bi nam dao opskrbu bogobojaznost. Mi moramo se odmah zapitati pa šta je ta bogobojaznost? Zato su ulema znači skratili tu definiciju i po, pojasnili da znači, se olakšali, kaže da čovjek radi ono što je Allah naredio i njegov poslanik. Znači sve što je tvoj gospodar naredio tebi i poslanik, sallalaj selem, znači moraš se odazvati to, moraš se prilagoditi, moraš to prihvatiti. I da ostaviš ono što je Allah zabranio i njegov poslanik, sallalaj selem. Jednostavna, da kažemo, definicija skroz. Praktično je uff, Boga mi teška. Znači, kome Allah otežava, ali Allah ka, kom je lahka kome Allah olakšava. Kad Allah nešto hoće da olakša, ne možete niko otežati. Međutim, kad se čovjek odluči, kad se opredijeli, ja hoću da budem Allahov rob, hoću da Allahov robujem, hoću da budem musliman, hoću da budem da kažemo, hoću džennet, e onda moraš suhanla, znači, pokoriti se Allahu, znači potpuno i njegovom poslaniku, sasele. a to ti automatski donosi znači, sreću na dunjaluku i obskrbu na dunjaluku. Nemoj se robe brinuti za obskrbu, dunjalučku, onaj... I ne samo, patite, dunjalučka obskrba za kažem ono što je opipljivo, obskrba nije, znači, to je širi pojam. Obskrba je, znači, hajli dijete, to je obskrba. Hajli žena, Allah mi je to obskrba. A džennet je obskrba. Poslani kaže, sada je sen, Allaho me razuknil dženne. Kaže, gospodar, daj mi obskrbi me džennetom. Direktno u hadisu je došlo, znači, Allaho me razuknil dženne. Znači, doba poslanihka, znači, i džennet obskrba. Znači, e, obskrba nije, znači, samo što, da kažemo, ono što ljudi najčešće razumijevaju, ono što je opipljivo. I to je obskrba. Auto je obskrba. Novac je obskrba. Ona, međutim, širi, daleko širi pojam. E, da bi ta obskrba došla, subhanallah, i ona, da kažemo, opipljiva i ona neopipljiva. E, vjerujte, rahat, da kažemo, rahat po ko srcu je obskrba. Znači, gospodar, moje obskrbe obskrbio, znači, srcem koji je, znači, da kažemo, rahat. Ono je tu obskrba. znači... Sve ulazi u obskrbu. Da bi dobio čovjek tu obskrbu, Allah su vam dala uvjetovo, znači, uvjetovo, subhanallah, ovdje imate a, razumijevanje, znači, mefhumun muhalefa, ufeklo se anaj, poznati, da kažemo, fikski, da kažemo, propis ili razumijevanje, da kažemo, tih fikskih propisa, anaj, mefhum muhalefa, znači, suprotno razumijevanje. Uh, Ovde bi došlo u, u, u ovom ajetu suprotno razumijevanje došlo u ajetu omen yetakilla yaj'aluh makhraca wa yirzuquhum min haythu la yahtasib. Ači ona ikose bude Allaha bojao da ćemo obskrbo da klas se ne daćemo izlaz svake situacije obskrbo da klas dakle se ne nada. Suprotno razumijevanje ajeta. Ko će ko slep da Allaha bojao alaganic obskrbt. Allah je toliko jednostavno. I poznate da kažemo propis ona ili mesela u fikhu znači suprotno razumijevanje Onaj stvari onaj ko se ne bude Allaha bojao znači neće imati izlaz iz svake situacije biće situacija nema izlaza vjerujete čovjek e, osjedi ona osjedi ne može nema iz... bezizlaznu situaciju vjerujete da ljudi dosta dođe u bezizlaznu situaciju Međutim su fala ona koja se boji Allaha znači nema bezizlazne situacije Allah mu obećao a opskrba ona koja nada često puta čovjeku se desi ja volim su fala i hoću u ovom u ovom prilikom da ona spomenem u toku rata Onaj, ja sam se oženio, e, moj punac je ovdje večera sa nama onaj, i on je daleko preći da bude na ovom mjestu, jer on je poznati imam i dugo je bio na Mimberi. Onaj, ali hoće da se spomenem ovdje, rata, u ratu sam se oženio, 1994. E, imao sam Amidžišnu, starija odmene mene, možda mi mogla biti skoro i mati, starija od mene, daleko i ona je prije rata, nekako ili u toku rata, početnog rata, otišla u Njemačko ko je Nismo se čuli apsolutno nikad ona, u toku rata. Ja se oženio, subhanallah, kad nekako prvi, drugi mjesec od te moje amidžišne dolazi i da li je bilo 100 ili 200 eura, ne mogu da se sjetimo. Allah mi nikad mi naum palo nije da bi ona se mogla sjetiti da ona meni pošalje. Ona, pošalje nekaj tu neku pomoć. Ona je čula, ja se oženio, ratno stanje i jeste ne, bez parica stanje kako je bilo, mi smo većina neko je mlađi bio, ali proživili smo, da kažem, tu Golgotu. Onaj, ovo je meni tako bio primjer posle kad sam ja došao, kad sam ja stao na, na ovom ajetu. Onaj, koliko mi je bilo to, da kažemo, srcu mi je razgalo, znači srcem je znači, razgalo, znači taj, taj da kažemo, a eto, i, i kako Allah smutala, znači, obećava da će ti dati obskrbu dakle se ne nadaš. Apsolutno ne znaš, nisi nikad, nisi mogo da računaš apsolutno na to međutim, A ako se budeš Allaha, boj, evo da će ti Allah izlazi. Zato je oporuka muslimanima. Oporuka muslimanima, nemojte se za dunjalog brinuti. Najveća briga muslimana treba da bude kakav je njegov odnos sa njegovim gospodarem. Popravi stanje sa Allahom, pa će ti Allah popraviti stanje sa svima. Popravit ti stanje sa tvojim roteljima, sa tvojom djecom, sa tvojim komšijama. Popravit ti Allah sa tvojim dunjalukom. Ače يلا се ти znači popraviti stanje. Oman yatak illa yaj'alu mahraja wa yarzuquhum mim haythu la yahtas. Aune bude bojavo da ćemo izlazi svake situacije i opskrba dokle se ne nade. Ja Jače završiti svojim jedim primjerom koji je isto tako poučan, a onaj koji se desio desio da kažemo u našem vremenu. U Americi ne znam koja je država, Brooklyn oni onaj šejh Muhammed Hasan spominje lično je on sreo tog čovjeka Amerikanca <laughs> je alarmit primjer koji je <clears throat> tako fin primjer da kažemo što se tiče te bogobojaznosti šta znači i šta čovjeku do donosi ta bogobojaznost Kaže <clears throat> Muhammed Hasan kaže vidio sam jednog um uh, mladińca jednog brata uh, muslimana lijepog izgleda i kaže zaplinio me kaže onaj pažnjun Pa sam mu prišao, znači, i pitao sam ga ko je, šta je, kaže, ja sam amerikanac koji primio islam, nedavno primio islam. I kaže, šehe, hoći da ti ispričam, kaže, svoj, kako sam ja ušao, kaže, u islam. I šehe je to zainteresovalo, znači, pa je uzeo, poslušao ga, znači, i on priča poslije tu, onaj, taj događaj. Kaže, imao sam prijatelja, a prije to, kaže, a, bio je konkurs za direktora u jednoj firmi, oko kompjutera, vođenja firme kompjuterski, ne znam ti, onaj, šta je trebalo. On, ali, kaže, ja sam završio, kaže, školu i fakulteta, ako nije, znači, za programera ili nešto je bilo oko, komp oko kompjutera, i, onaj, kad sam vidio taj konkurs, kaže, prijavio sam se, odradio sam taj konkurs, onaj, ispit, i, kaže, ono, kaže, sa lahom, kaže, uh, voljom, kaže, odradio sam, kaže, profesionalno, znači, i stvarno sam uradio, znači, dao maksimum, onaj, i, kaže, onaj, Zadovoljio sam, kaže, tim njihovim potrebama. Kaže, taj isti dan posle tog konkursa, kaže, moj prijatelj me zove na telefon da se vidimo. Pitan ba, gdje se kaže, u tom i tom mjestu, kaže, u tom i tom centru kod te i te džamije. To bilo prije podne, ili prije samog, samog podne namaza. I kaže, ja se upućujem, znači idem u taj centar i prvi puta u životu čujem ezan. A kaže, primijetio sam, vidio sam, kaže, svog prijatelja unutar džamije, Panjevoja, kaže, ja nisam znao šta on radi. Pa sam ga zvao, kaže, međutim, nije mi se okrenuo. Nije mi uopšte, nije se okrenuo prema meni, nije mi se od, odazvao. Pa mi bilo čudno i kaže, nastupio je, kaže, vrijeme namaza, onaj, podne namaza, kaže, prvi puta u životu čuje mezan. Kaže, riječi koje su mene <clears throat> jednostavno, o, za, onaj, toliko su mi zaplijenle, kaže, pažnju, onaj, toliko su mi se svidjele. Pa kada je završio, kaže, moj prijatelj namaz, Kaže, došao me, pitao sam ga, što mi se nisi odazvalo? Kaže, bio sam u namazu. Ja, kaže, kad smo mi u namazu, muslimani, kad su u namazu, kaže, ne mogu razgovarati ni sa kim, osim sa gospodarem svojim. Kaže, te riječi, kaže, isto su, kaže, bili mi, kaže, prvi puta čujem čudne. I onda sam ga pitao, kaže, šta je namaz? Kaže, ukratko mi je, onaj, objasnio, kaže, o namazu i kaže, iman je ušao u moje srce. Kaže, Kako se ulazi u islam, šta je islam, kako se ulazi, kaže, iti se okupaj, kaže, pa sam se popio na treći isprat u tom centru, okupao se, poudučili su mi, oni kaže namazu, kaže na brzinu, kaže, prvi sam namaz, hledanje u Vrijeme je prolazilo. Što god je čuo od islama, kaže Allah, kaže, poslanik, on je prihvatio. Jednostavno, Allah otvorio srce njegova prema islamu, pa mu Allah olakšao. Za kratko vrijeme, znači neka dva mjeseca, brada je, znači, uljepšala njegovo lice, Onaj odjeća svoju promjena nije više ona odjeća uska da ispodarena počijepana normalno odjeća čovjek se normalio i kaže subhanallahu nakon okprilke ok dva mjeseca kaže zove me iz one firme zove me čovjek kaže dođi kaže ti si odabran za budeš direktor u ovoj firmi da vodiš firmu i kaže ja sam se spremio I kaže tamo ono na no mjesto ja sam kaže aplicirao kad kaže onaj što kaže prihata što je me dočekao Uzeo, kaže, one moje papire, pa kaže, gledam o mene, pa one papire, pa o papire, kaže, jesi li ti to, kaže. Kaže, jesam. Kaže, šta je to, kaže, kakva to, kaže, voj je brada. Što bradar? Kaže, ja, kaže, musliman postoji. To je nije bio musliman, sam hvala došlo, a pre cijelo nije bio musliman. Kaže, ja musliman, kaže, muslimani, kaže, poslanik naš imao bradu, kaže, kaže, ti si došo da radiš, jeste. Kaže, ne možeš takav, kaže, raditi. Moraš, kaže, bradu obrijati, moraš promijeniti odjeću. Kaže, onako ovdje ok te hoćemo. Kaže, znate šta? Kaže, da ja, kaže, poslušam Allahovu, kaže, stvorenje, a da, kaže, ogriješim se, kaže, o naredbi, kaže, moga poslanika, kaže, neću to nikad, kaže, sve bi dozvoliti. Kaže, neću to sve bi dozvoliti, kaže, ovo je, a, naj, meni je od mog gospodara i moj poslanik, kaže, nosi bradu, ja ođu da nosim bradu. Kaže, ne možeš tako rad, kaže U pitanju kaže, plata, kaže, še, koliko se sjećam, kaže, šest hiljada dolara. I plata, kaže, nije mala plata, kaže, zašto, kaže, obrije se sredice, kaže, uzmi poslo, radi. Kaže, apsolutno, kaže, neću. Kaže, mene, gospodar je meni ovo naredio, kaže, ja sam musliman, neću, kaže. Ako me ovate hoćete, Bogom, ako nećete, neće raditi. Kaže, da je ovom čovjeku toliko zaplijenilo, da kažemo, pažnju njegova, njegov stav. I ono, kaže, ovaj, ovaj brat iz Amerike, kaže, u... 7 sam se kaže aleta, gdje kaže gospodar, omen je Allah je jaće mu mخرجа i ruzukhu min haythu la Kaže ko se Allaha bude bojao, kaže da ćemo izlaz svake situacije opskrba dok se ne nada. Kaže bio sam običan čovjek i opskrba doći od Allaha, kaže da nije, kaže nisu oni, kaže jedini koji koji će mi dati opskrbu, Allah mi daje opskrbu. Kaže ovaj čovjek kad je vidio koliko on kaže čvrst u svojim stavovima. Kaže kogod je bio ovdje, kaže nije bio, kaže tvršči od tebe. Kaže za ovo mjesto kaže moramo imati čovjeka koji ima tvrse stavove, kaže ti si, kaže direktor. Ah, pa, <laughs> Allahu ekber, kaže sa svojim bratom, sa svojom vjerom, kaže sa tvojom bradom, sa tvojom vjerom. Allah. Allahu ekber. Oman yattaki Allah yajalahu makhraja. Ve rizukum min haythu laahtasib. Ko se Allaha bude bojio da ćemo izlazak svake situacije i opškrbaodak se ne nađe. Ja ću ovdje samo još dodati nikad čovjek neće ostaviti nešto radi Allaha, a da mala neće zamijeniti godni motor. Ovo musliman mora imati na umu. Nikad nećeš ostaviti nešto radi Allaha, a da ti Allah neće zamijeniti boljima od toga. Nastavit ćemo inšala drugi puta. Anak Allah možete. Ustavite.